aso a ah, territriak eh bidasoa a, a Chuck, saio berri hontara, eta, beno, ba, lehengo astean bezala, ba, gaurre miratzen ta irurogeita bost, irurogeita sei, urten tarteko ba, emakumez osaturiko ba, gerits edo garaje rok ba, taldei e, buruz arituko gara, hau bigarren zatia izango da, eta azkena, uste dut. Ea, ba, asteko lehintigant e, taldea entzun dugu Quebec taldea e, eta beno, bertan e, Diane Galichan, Carole Bouten, Claire Galichan eta Jeanette Dubilek e, osatzen zuten taldea, gitarran e, lehen dabeziko biak, basuan irogarrena eta baterian e, azkenekoa. Eta beno, ba, miabatzen tairurogeita bost eta miabatzen tairurogeita sortzi urteren tartean e, iraun zuten desagina horretik, eta e, single batzuk kaleratu zituzten e, frantzesez e, abesturikoak e, garantzitzu benen artean lezoil le dizulei e, izan laikela ba, frantzese itzulpena The Sound of Silence e, Simon eta Garfunkelena santua, eta Goodbye Baby, izaniko ba, singleak izan ziren e, ba le intrerante talde honen -e ba single nagusia edo -e ea yeah. Joan estatu batuetara Joan gera eta Demopets taldea entzun dugu Mopets taldea Massachusetts irian sortzen da eta e, Mount e, Holyoke collegean sortzen da non Filishez e, organuan Beverly Royals gitaran Alisa Damon basuan eta Kati Rosek baterian e, sortzen duten single bakarra grabatuko zuten eta beno hortik B ba, e, be, aldea be alea entzun dugu Comsi Award me sene ba, abestia dossier holan zela, zelarik ba, abesti originala entzko talde hau ba hainbert izenez ezagutua izan zen, e, kalertze zuten single bakoitzeko ba izenez aldatzen zuten eta eta beno haien lehendabiziko izena de Sandoval Sisters izan zen, geroago The Girls, geroago The Moon Mas eta geroago The Four Queens zeneko taldeak. Bueno, the Girls izan zen haien ba, e, izenik zenik ezagunena, eta My Baby abestia e, entzun dugu. Eta, beno, e, lehendabitziko izenak izan zuen bezala, Sandoval Sisters ba aizpak ziren ba e, Gustiak eta eh bueno, Los, Los Angeles irian e, sortutako taldea genuen non Dayan Sandoval gitarra ritmikoan Margaret e, ahots eta baterian Rosemary Sandoval ahots eta gitarran eta Silvia Sandoval basuak e, basuan bas, e, osatzen zuten e, taldea hau e, The Girls, e, bezala utziko dugu eta beno talde honek hasieran hasierako hasierako partaideek Ba, amabi eta amazazpi urte Tartean zituzten aurrak iaia e, bueno, e, Singel batzuk bai esan bezala Kaleratu zituzten Eta chicos girl izaneko e, Singela izan zen Aien auspetsuena ba, Capital Records e, Zigi dupean ba, Kaleraturiko singela Singela <tik> ria ezta ba, taldea D Sea, Trinity, talde dugu eta beno berez taldea Kanadirra Kanadian eh, osatutako taldea, eh, Robin York, Shelley Gillespie eta zu Kirvik, osatu zuten e, She, The She Trinity, talde hau 1000 e, eta iruro bost garren urtean, baina e, urte bat beranduago 1000 eta talde osoa ba, ingala terrara joan, joan zen e, joan ziren ba, anbizitera eta zeren e, nahi zutena eh, haien hitzak eh, bueno, nahiko errebindikatiboak ziren, eta ba, bai Kanadan bai estatu batuetan ba, zentzura haundia zuten, eta beno hau ingalaterran txikiagoa zelako, harea ba, mugitu ziren eh, ba, bizitzera. Zera, eh, Columbia rekortzek eh, kaleratu zituen haien single gehenak, He Fault, The Law, The Union Station Blues, Half I Sing, eh, Wildflower, the man who took the valise of the floor of the Grand Central Station at noon, a DVDs. Uh, I promise, promise me you'll never cry, a DVDs, but I want to see you in eh zazpian 7an e, eh CBS sigiorekin e, e, kaleratuko situtzen singel batzuk eta beno ba 1869an adibidez ba Deonex izeneko singela izan zen eh ba, gehiena izan zuena eh e, esan bezala e, ba alako hit e, errimindikativoak situtzen e, garai horretan E, bitxikeria ondia zen e, talde hau, eta beno beraien estiloa alako jarroke ba experimental baten e, inguruan ba, mugitzen zen Horseti diktatik ia, bueno, De Six genuen, ba, eh estatutu batetako taldea eta bueno, ba, Marilyn Reed, Maureen O'Connor, Camille Davis eta Pam Thompson e, osatzen zuten De Six taldea Eta, beno, ba, singelau, de full izeneko singelau, eta de full abestiarekin, e, ba, mi batzen eta irurita zei garren urtean kaleratu zuten, eta handik utxira ba, taldea desegin egin zen, baina e, okonorrek e, New Mask taldearekin jarritu zuen, ba, eta gaur egun haiotzen ba, jarritzen duen taldea. <tied> estalde estatua tuerra que nuen hau ere eta tell abestiarekin mila betatzireun eta irurogeita bost garren urtean ba, kaleratutako singelarekin. Ba, gaur ere e, pasain hastean bezala saioa oinarritzen e, ari gara we are rock izeneko blogean e, we da ba oso blog, interesgarria eta beno ba, e, rokanrolak rokanrola eta eman kumeari eskeinitako blog oso interesgarria non ba irurogei garrena markadako ba musika pilla dagoen e, irurogei tamar garena markadako zeho zerere tira, daregun beste ba, beste ba, politi batekin Can't you see I've waited too long To love you, to hold you in my arms let me know oh, But you know if you be true Time won't let me Oh no, time won't let me Oh no, time won't let me Don't wait that long The Heartbeats! Ah. The Heartbeats, band number one! Let's, you, Brent, let's go over to the Bueno, bueno. <laughs> eh, bichia, e, hau entzuten eh ari garena taldea de Heartbeats taldea duten Want Let Me Outsiderren abestia, e, jotzen. Eta beno, e, Heartbeats taldea hau ba Lubok irian sortuta da Texasen eta beno, e, taldea Linda Sanders eh abeslari eta bateria bere aizpa txikiarekin, David Sanders gitarran, David MacMellan basuan, Jenny Foster gitarra eta teklatuetan. Eta, e, bueno, haien artean e, elkar ezagutu zuten, ba, e, gitarra jotzen ikasten ari zirenean, eta amar, eta amare urte eta artean e, zituztenean. Haien e, manajera, ba, Sandersen gitarra, e, E, Jan Sanders izan zen, e, hauen e, aizpen ama, eta, e, beno, haiek e, e, kontrolatu egiten zituen. Eta, beno, entzundugune abestia, ba, telebistako ba, saio batetik e, hartuta dago, mi bat zirun, eta irurogeita sortzi garren, e, urtean, ba, e, talde taldea arteko leiaketa bat e, irabazi zutenean e, Televistan eta beno e, Mark Lindsay eta Paul Rebrick e, ba e, ba zuten e, saio saio hortan right, Ora, gimme ready? Yeah. We got a song now that you've got a groove on. And we're going do it for you. It needs Carl Baby A oh, little lad noop -a He's a high-strung baby There ain't no dance he couldn't do He's my group little baby Woo! Little lad noop-a-loo oh, you wanna do the joke Look and look put him down Do it again for you This time for a little more feeling Yeah, yeah I'm a baby, shakin' loopy Oh, so good, baby hemen jarritzen dugu The Bits taldearekin eta beno oraingoan Little Ladin Lupelu izeneko abestia entzun dugu eta beno ba, esan bezala ba Sanderstarren ama Sanders Andreak e, ba e, leiaketa hori irabazio ondoren ba ABi Records sigiuak ba e, eskaini zien alako ba diska grabatzeko kontratu bat edo baino e, amak e, etzuen nahi ez ezetza eman ziren haien ba, alabak haien e, ba, ikasketak ez usteko baina e, baita ere sari bezala e, Volkswagen minibus bat e, jaso zuten eta taldearen ba, birak egiteko ba, ibilgailua bihurtu zen e, Volkswagen hori ez zuten inoiz inongo zigilurekin kontraturik e, afirmatu izenpetu eta beno haien ba, arrakasta ba zen, e, izan zen e, gehien bat eta ba singleak e, kaleratuz dituzten hainbat single baino single guztia ke haiek kaleratu dituzten ba e, independenteki haien e, escuz ezta eta beno taldea ba 80garren hamarkada arte ba ioten e, iraun, iraun zuen historia interesgarria bai de eh, Honey bits taldea genuen eh, Digi Come Fini izaneko abestiarekin berez taldea eh, italian kokatzen da baina eh, bueno, ba, hainbat realdetako jendea eh, zegoen talde hortan eh, Sigrid Müller eta Inge Kruger eh, gitarristak osatuko zuten gitarra eh, Taldea, e, gerora beste jakelin e, zegoen, baino e, el Gudrun Beuserek alemaniarrak haren e, ba, lekua hartuko zuen Eta beno, eskoziar Daisy Winters e, abeslaria hasiko zen e, taldean, baino gerora Norma izeneko italiar batek haren e, e, ba, tokia hartuko zuen Eta baterian Austriako Martazian e, genuen Beno, va ba, Asieran eh, Otiz Trading eta Bizisen bertsioak jotzen zituzten eh, ba, Europako iparraldean, baina eh, rekordi izeneko Iseneko va ba, Italiar Zigilu batek eh, ba, fitxatu egin zituen eta beno, eh, ba adibidez ba italianasiz erean ba hien e, kontzertuak ematen eta beno 1968ko cantaliro ba e, pa, pantaliroan e, parte hartu zuten Eta, beno, be e, bilduma askotan e, parte hartu zuten, baita ere Italiar sineman eta serialetan, eta beno bit diska kaleratuz zituzten, Di fini, mefini i eta fai un poco elo que voy i di piu, di piu, di piu. Senecaoa mi James taldea He's not there anymore e, abestiarekin e, Eta estatu batu errak hauek ere Eta beno, aipatzeko singel daunen e, ba, azalan, hon taldean e, azatzen e, diren ba, lau emakume, galtza bakeroz e, jantzita Eta beno, halako kamiseta txuri normal batekin Baina, bueno, e, aipatzekoa urtearen gatik, mi abatzen eta irurogeita soineko ekin eta ba jasten ziren talde beno bit ikutuko taldea genuen entzundakoa Landiako, talde bat entzun dugu, ringa eta kaxozet izeneko taldea. Beno, ba, izena ba, abeslarien izenetik dator, e, janele rine, ringa goit izenez e, esagutua. Eta beno, taldea osatzen zuten ere media eta aria letimaki ba, aizpa... Bikiak e, Helsinkiko kampukaldetan e, bizi ziren eta beno, ba, garaio or hortako ba, folke, ba, folke talde, emakume taldeetatik urrun ziren e, Ringa An Kaxo taldea eta e, ba, soul, pop eta moto soinuetara urbitzen ziren e, gehien bat miratzen eta irurogeita zazpian, e, Eskandia Skandia rekortzik iuarekin e, ba, izenpetu zuten e, ba, de, diska kaleratzeko eta bueno e, gutxinaka gutxinaka ba, miratzen eta irurogeita bederatzen E, urten aurretik ba, gutxiago deitzen e, ziren e, taldean e, ba, zuzenean jotzeko edo telebistarako edo eta beno taldea gutxinaka ba, desagertu egin zen ringa and kaxo zet izeneko ba, taldea Shine. Get up, get up, get up, get out, dance with a flower, sing. Hunter Forest talea e, entzun dugu ba New Yorkeko talea e, Judy Hunter teklatutan, Carol Hunter kitarra e, basu eta ahotsa Lori Stanton e, Panderua dagoza, Sana Grozet basua eta Xali Halbert e, bateria. Panderu eta otsori ba bazidurien e, ba Trikitixa taldeak e, bikoteak bezalasea ez da. Baino hauek e, New Yorkeko ba Garage Garage taldea genuen eta beno ba hasi zirenean e, ba, bertsioak jotzen dituzten Beatles, Leonard Cohen edo Rolling stotz, zena. eta gerora ba haien abestiak e, egiten Así serene you never gonna get e, my love in seno ba, abestia bezala. E, taldea e, naiz eta estatubatuarra izan ba Kanada eh e, ba, desegintzen eta Carol Hunter e, Nail Diamonden taldera ba, ba, sartu zen e, jotzera. Beno, ba holako bit da nuen beste talde interesgarri bat e, genuen eta beno, ba We are Rock izeneko ba blog ontatik eh ateratzen naiz, ba informazio guztia baita musika ere eta beno, gomendagarria. Ja. En, e, Entzun esazu edo irakurri esazu. Mm. Besti hona, hau ia, ia punka besti genuen de Bells taldearena, eta beno, comeback... Eh... De Bells taldeak kombak e, abestia jotzen kasu hontan, eta Beno, De Bells taldea Miami irikua genuen, eta parteideak genituen Mai Perez gitarran, Debbie Tiber gitarra eritmikoan, Marina Perez basuan, eta Pam Kent baterian, 1848-186 e, inguruan, egon ziren eta Beno, e, Slip edo laban baren e, bertsioak errabatuz zituzten eta Bueno, pero ahí en la bestia agian Melvin izeneko, abestia genuen. Hide and seek a rose in you gone. Can you find your soul? and seek a rose in you gone. Can you find yourself? Hide and seek a rose in your garden can you find yourself you find hide and seek a rose in your garden can you find yourself Watching love grow I remember Thousands taldea estatubatura ere de feminine complex taldea genuen Eta beno lau ikasle ziren e, Nashvilleko Maplewood High School e, eskolan ikastan zutenean, e, Tennessee -n. eta beno hasiera batean Depiots eh izenarekin hasi e, ziren. Zeren e, ba haiek atxe gin musika eta zaski baloia zen. Eh Mindy Dalton eh gitarra eta hotzan Judy Griffith e, pandero eta hotzan Lana Napier Materialan eta Gene Williams e, basuan 1967 e, zazpian, e, Pam Stevens e, teklatutan e, sartu zen taldera ere eta e, une hartan the Feminine Complex E, izena, izena jartzera erabaki zuten eta beno, mi abatzereun eta irurogeita sortzean, e, Atena rekordzekin e, kontratua sinatu eta haien e, e, albuma kaleratu zuten, Living Love izenekoa, albumuntatik abestia ba, ba, bat entzunegu, dugu... Orain, eta beno, aien musika, ba, moto, rock esperimentala tarteko ba, musika dugu hitzakon ba, eta hauts finekin talea miratzerun eta irurogeita bederatzi urtean desegintzen. egin ba, zen. <mimitra> Ka naik abesti bitxi hau entzun dugu beno ikaragarrizkoa ez da taldea eh bueno de ID hicean eraki nazisen eta gerora de hiring izena jarri zuten eh Nancy eta Sally Rose eh Aizpak osatu zuten talde hau Nancy gitarra eta konpozizioak eta Sally e, teklatuetan de ID taldea osatu zuten eh Sacramento irian Californiaco Sacramento irian eh berandua Ba beste talekideak e, ba hartuko zituzten taldean, eta beno izenez aldatuko zuten e, de jairim izenera. Eta pixkat beranduago soelki si jarri zuten e, izen bezala. Azken izen honekin e, ba single bat kaleratko zuten e, miatzen eta irurogeita mar garren e, urtean. E, e, beno, miatzen talarrogeita emeretzian e, jairim e, taldearen ba, bost e, abesti ba, irtengo ziren, ba, orain arte bueno, urte hori arte argitaratu gabe egon zirenak ba, si taldearen e, ba, bilduma batean si izenpean, baino berez e, jairim taldearenak e, zirela. E, beno, ba, talde honetan ba, nabari da garen ba, soñu garaje hori, baina baita ere eksperimentala eta siko delia e, den Ukitzen zutela Eta, beno, ba, saioa Bukatzeko ba, Azken e, talde bat e, jarreko dugu The What For izenekoa Hauek ere Estatu batu errak, e, Manhattanekoak Eta, beno, ba, e, Boy ID Dick Love izena adu Abesti honek Eta, beno, honekin bukatzen dugu ba, 1000 200 200 200 Arteko, ba, alako Emakumeazosaturiko, ba, garaje, banda hauen eh, ba, herrepasua venga, urrengo azterarte hor di joa abesti hau. Pukat.